Cântarea cântărilor, făcută de Solomon Să mă sărute cu sărutările gurii lui, Căci toate dezmierderile tale sunt mai bune decât vinul. Mirodenile tale au un miros plăcut. Numele tău este ca o mireasmă versată. De aceea te iubesc pe tine, fetele. Trage-mă după tine și haide să alergăm. Împăratul mă duce în odăile lui. Ne vom veseli și ne vom bucura de tine. Vom lăuda dezmierderile tale mai mult decât vinul. Pe drept, ești iubit. Sunt neagră, însă sunt frumoasă. Fiice ale Ierusalimului. Cum sunt corturile chedarului și cum sunt covoarele lui Solomon. Nu vă uitați că sunt așa de negrecioasă. Căci m ars soarele fi mamei mele s-au mâniat pe mine Și m-au pus păzitoare la vii Însă via frumuseții mele n-am păzit-o Spunem tu Pe care te iubește inima mea Unde-ți oile? Unde te odihnești la amiază? Căci de ce să umblu ca o rătăcită la turmele tovarășilor tăi. Dacă nu știi, o, oh, tu, cea mai frumoasă dintre femei, ieși pe urmele oilor și paște-ți iezi lângă colibele păstorilor. Cu iapa înhămată la carele lui faraon te asemăn eu pe tine, scumpa mea. Ce frumoși ți sunt obrajii în mijlocul lănțișoarelor de la gât. Și ce frumos ți este gâtul în mijlocul șirurilor de margaritare. Îți vom face, deci, lănțișoare de aur cu stropituri de argint. Cât stă la masa lui, nardul meu își răspândește mirosul. Prea iubitul meu îmi este ca un mănânchi de mir care se odihnește între țățele mele. Preubitul iubitul meu este pentru mine un strugure de măliniță, din viile din Engendi. Ce frumoasă ești, iubito! Uite ce frumoasă ești, ochii tăi de porumbiță! Ce frumos ești, prea iubitule! Ce plăcut ești! Verdeața este patul nostru! Cedre și grinzile casei noastre și chiparoșii, sunt pardoselele noastre Eu sunt un trandafir din Saron Un crin din voi, Ca un crin în mijlocul spinilor Așa este iubita mea între fete Ca un măr între copacii păduirii Așa este prea meu între tineri Cu așa drag stau la umbra lui Și rodul lui este dulce pentru cerul gurii mele el m-a dus în casa de spăți și dragostea era steagul fluturat peste mine. Întăriți-mă cu turte de struguri, învirați mă cu mere, căci sunt bolnavă de dragostea lui. Să-și pună mâna stângă sub capul meu și să mă îmbrățișeze cu dreapta lui. Vă jur, ale Ierusalimului, pe căprioarele și cerboaicele de pe câmp, nu stârniți, nu treziți dragostea, până nu vine ea. Aud glasul preubitului meu. Iată-l că vine, sărind peste munți, săltând pe dealuri. Preubitul meu seamănă cu o căprioară sau cu puiul de cerboaică. Iată-l că este după zidul nostru. Se uită pe fereastră, privește printre zăbrele. Pe păi iubitul meu vorbește și îmi zice: Scoală-te, iubito, și vino frumoasă! Căci iată că a trecut iarna, a încetat ploaia și s-a dus. Se arată florile pe câmp, a venit vremea cântării și se aude glasul torturicii în câmpiile noastre. Se pârguiesc roadele în smochin și viile înflorite, își răspândesc mirosul scoală -te, iubito, și vino frumoasă. Porumbiță din crăpăturile stâncii, Ascunsă în scobiturile prăpăstilor, arată în fața ta și fămă să-ți aud glasul, Căci glasul tău este dulce și fața ta plăcută. Prindeți-ne vulpile, vulpile cele mici, Care strică viile, Căci viile noastre sunt în floare. Pe păi iubitul meu este al meu, și eu sunt al lui. El își paște turma între crini, Până la răcoarea zilei și până la lungirea umbrelor. Întoarce-te, iubitule, să ca o căprioară sau capul de cerb Peste munții ce ne despart. Am căutat noaptea în așternutul meu, am căutat pe iubitul inimii mele. L-am căutat, însă nu l-am găsit. M-am sculat atunci și am cutreierat cetatea, ulițele și piețele. Și am căutat pe iubitul inimii mele. L-am căutat, însă nu l-am găsit. m am întâlnit păzitorii care dau ocol cetății și i-am întrebat. N-ați văzut pe iubitul inimii mele? Abia cusem de ei. Și-am găsit pe iubitul inimii mele. L-am apucat și nu l-am mai lăsat până nu l-am adus în casa mamei mele, în odaia celei ce m-a zămislit. Vă jur, fiice ale Ierusalimului, pe căprioarele și cerboicele de pe câmp, nu stârniți, nu treziți dragostea, până nu vine ea." Ce se vede suindu-se din pustie, ca niște stil de fum, în mijlocul aburilor de mir și de tămâie, înconjurate de toate mirezmele negustorilor de mir. Iată, este patașca lui Solomon, cu 60 de viteji, de jur împrejuri, cei mai viteji din Israel. Toți sunt înarmați cu săbii și toți sunt deprinși la luptă, fiecare cu sabia la coapsă ca să n-aibă nimic de temut în timpul nopții. Împăratul Solomon și-a făcut această patașcă din lemn din Liban. Stâlpii i-a făcut de argint, răzămătoarea de aur, scaunul de purpură, iar mijlocul împodobit cu o țezătură aleasă, lucrată de dragostea ficelor Ierusalimului. Ieșiți, fetele Sionului, și priviți pe împăratul Solomon, cu cununa cu care l-a încununat mamă-sa în ziua cununiei lui, în ziua veseliei inimii lui. Ce frumoasă ești, iubito! Ce frumoasă ești! Ochii tăi sunt ochii de porumbiță sub maharamata. Părul tău este ca o turmă de capere, poposită pe coama muntelui Galad. Dinții tăi sunt ca o turmă de oi tunse care ies din scălătoare, toate cu gemeni, și niciuna din ele nu este stearpă. Buzele tale sunt ca un fir de cârmâs și gura ta este drăguță. Obrazul tău este ca o jumătate de rodie sub mahramata. ta. Gâtul tău este ca turmul lui David, zidit ca să fie o casă de arme. O mie de scuturi eternă de el, toate scuturi de viteji. două țâțele tale sunt ca doi pui de cerb, ca gemenii unei căprioare, care pasc între crini, până se răcurește ziua și până fug umbrele. Voi veni la tine, munte de mir, și la tine, deal de tămâie. Ești frumoasă de tot, iubito, și n-ai niciun cusur. Vină cu mine din Liban, Miraso, vină cu mine din Liban. Pivește din vârful muntelui Amana, din vârful muntelui Senir și Hermon, din vizuinile leilor, din munții pardoșilor. Mi-ai răpit inima, soro, Miraso, mi-ai răpit inima numai cu o privire, numai cu unul din lănțișoarele de la gâtul tău. Ce lipici în dezmierdările tale, soro, mireasul? Dezmierderile tale prețuiesc mai mult decât vinul, și mirezmele tale sunt mai plăcute decât toate mirosnele. Miere picură din buzele tale, miraso, Miere și lapte se află sub limba ta. Și mirosul hainelor tale este ca mirosul libanului. Ești o grădină închisă, soro. Miraso, o un izvor închis, o fântână pecetluită. Odrasle de tale sunt o grămadă de rodi și cele mai alese eroade, mălii negri și nard, nard și șofran, trestie mirositoare și scorțișoară, cu tot felul de tufar de tămâie, smirme și aloe, cu cele mai alese mirezme, o fântână din grădini, un izvor de ape, vii, ce curge din Liban. Scoală-te, crivățule, vino, vântule de miază zi. Suflați peste grădina mea, ca să picure mirosurile din ea. Să intre iubitul meu în grădina lui și să mănânce din roadele ei alese. Eu intru în grădina mea, soro, miras îmi culeg smirna cu mirezmele mele, îmi mănânc fagurul de miere cu mierea mea, îmi beau vinul cu laptele meu. Mâncați, prieteni, beți și îmbătați-vă de dragoste. Adormisem, însă inima veghea. Este glasul prea meu care bate. Deschidem, soro, scumpo, porumbițo, neprihănito. Căci deci capul mi este plin de răuă, Cârlionții mi sunt plini de picuri nopții. Mi-am scos haina. Cum să mă îmbrăc iarăși? Mi-am spălat picioarele. Cum să le murdăresc iarăși? Însă iubitul meu a vârât mâna pe gaura zăvorului Și mi-a fost milă de el atunci. M-am sculat să deschid iubitului meu În timp ce de pe mâinile mele picura smirnă. Și de pe degetele mele picura cea mai aleasă smirnă pe mânerul zăvorului. Am deschis iubitului meu, însă iubitul meu plecase, se făcuse nevăzut. Înnebuneam când îmi vorbea. L-am căutat, însă nu l-am găsit. I-am strigat, însă nu mi-a răspuns. Păzitorii care dau colcității m-au întâlnit. M-au bătut și m-au rănit. Mi-au luat mahrama, srăjierii de pe ziduri. Vă rog, fierbinte, fiice ale Ierusalimului, dacă găsiți pe iubitul meu, ce-i veți spune? Căci sunt bolnavă de dragoste. Ce are iubitul tău mai mult decât altul? O, cea mai frumoasă dintre femei. Ce are iubitul tău mai mult decât altul? De ne așa fierbinte. Iubitul meu este alb și rumen, deosebindu-se de zeci de mii. Capul lui este o cunună de aur curat, pletele lui ca niște valuri, sunt negre cum e corbul. Ochii lui sunt ca niște porumbei pe marginea izvoarelor, scăldați în lapte și odihnindu-se în fața lui plină. Obrajii lui sunt ca niște straturi de mirezme, în care cresc saduri mirositoare. Buzele lui sunt ca niște crini, din care curge cea mai alesă smirnă. Mâinile lui sunt ca niște inele de aur, fericate cu pietre de hrisolit. Tropul lui este un chip de fildeș lustruit, acoperit cu pietre de safir. Picioarele lui sunt ca niște stâlpi de marmură albă, așezați pe niște temelii de aur curat. Înfățișarea lui este calibanul, pare un tânăr ales ca cedri. Cerul gurii lui este numai dulceață și toată ființa lui este plină de farmec. Așa este iubitul meu, așa este scumpul meu, fiicea Ierusalimului. Unde s-a dus iubitul tău, cea mai frumoasă dintre femei? Încotro a apucat iubitul tău ca să-l căutăm și noi împreună cu tine. Iubitul meu s-a coborât la grădina lui, la stratul de mirezme, ca să-și pască turma în grădini și să culeagă crinii. Eu sunt a iubitului meu și iubitul meu este al meu. El își paște turma între crini. Frumoasă ești, iubito, ca tirța, plăcută ca Ierusalimul însă cumplită ca niște oști sub steagurile lor. întoarce -ți ochii de la mine, căci mă tulbură. Perii tăi sunt ca o turmă de capre care poposesc pe coama galadului. Dinții tăi sunt ca o turmă de oi care ies din scăldătoare. Toate cu gemeni și niciuna din ele nu este stearpă. Obrazul tău este ca o jumătate de rodie sub mahramata. Am 60 de împărătese, 80 de țitoare și fete fără număr, însă numai una singură este porumbița mea, nepihanita mea. Ea este singura la mama sa, cea mai aleasă a celei ce a născut-o. Fetele o văd și o numesc fericită. Împărătesele și țitoarele de asemenea o laudă. Cine este aceea care se iubește ca zorile, frumoasă ca luna, Curată ca soarele, însă cumplită ca niște oști sub steagurile lor M-am pogurt în grădina cu nuci Să văd verdeața din vale, să văd că a înmugurit via Și dacă au înflorit rodiile Însă fără să bag de seamă, dorința mea m-a dus la carele poporului unui om ales Întoarce-te, întoarce-te, Sulamito Întoarce-te! Întoarce-te ca să te privim! Ce aveți voi să vă uitați la sulamita, ca la niște fete ce joacă în cur? Ce frumoase sunt picioarele în încălțămintea ta, fată de domn! Marginile rotunde ale coapsei tale sunt ca niște lănțișoare de pus pe gât, lucrate de mâinile unui meșter iscusit. Pântecele tău este ca un pahar rotund, de unde nu lipsește vinul mirositor. Trupul tău este ca un snop de greu, încins cu crini. Amândouă țățele tale sunt ca doi pui de cerb, ca gemeni unei căprioare. Gâtul tău este ca un turn de fildeș. Ochii tăi sunt ca iazurile Hezbonului. De lângă poarta bate Abim. Nasul tău este ca turnul Libanului, care privește spre Damasc. Capul tău este cum e carmelul și părul capului tău este ca purpura împărătească. Până și un împărat ar fi înlănțuit de pletele tale. Ce frumoasă și ce plăcută ești, tu, iubito, în mijlocul desfătărilor. Statura ta este ca finicul și țetele tale ca niște struguri. Îmi zic, mă voi sui finic. Și îi voi apuca crăcile, Apoițițele tale vor fi ca struguri din vie, Mirosul sufloirii tale ca ai merelor, Și gura ta toarnă un vin ales, Care curge lin, Care răspuns la dezmierderile mele, Și alunecă pe buzele noastre când adormim. Eu sunt a iubitului meu, Și el dorește de mine. Vinul, iubitule, Haideți să ieșim pe câmp, să rămânem noaptea în sate. Dici de dimineață ne vom duce la vii, să vedem dacă a înmugurit via, dacă s-a deschis floarea și dacă au înflorit rodile. Acolo îți voi da dragostea mea. Mandragorele își răspândesc mirosul și deasupra ușii avem tot felul de roade bune, noi și vechi, pe care... Pentru tine, iubitule, le-am păstrat. O, de fi fratele meu, care asupt la țâțele mamei mele. Când te întâlni în uliță, te-aș și nimeni nu mai ține de rău. te lua și te-aș aduce la casa mamei mele. Ea mai ar învăța să-ți dau să bei vin mirositor, must din rodiile mele. Mâna lui cea stângă să fie sub capul meu și dreapta lui să mă îmbrățișeze. Vă rog, fierbinte, fiice ale Ierusalimului, nu stârniți, nu treziți dragostea, până nu vine ea. Cine este aceea care se suie din pustie, rezemată de iubitul ei și zicând, Te-am trezit sub măr, acolo te-a născut mama ta. Acolo te-a născut și te-a făcut ea. Pune-mă ca o pecete pe inima ta, ca o pecete pe brațul tău, căci dragostea este tare ca moartea și gelozia este neînduplecată ca locuința morților. Jarul ei este jar de foc, o flacăra a Domnului. Apele cele mari nu pot să stingă dragostea și râurile, n-ar putea să o înece. Dar da omul toate averile din casa lui pentru dragoste, tot n-ar avea decât dispreț. Avem o soră micuță, care n-are în cățuțe. Ce vom face cu sora noastră, în ziua când îi vor veni pețitorii? Dacă este zid, vom zidi niște zminți de argint pe ea. Însă, dacă este ușă, o vom închide cu o scândură de cedru. Eu sunt un zid și țțele mele sunt ca niște turnuri. În ochii lui am fost ca una care a găsit pace. Solomon avea o vie la Baal-Hemon, a închiriat unor păzitori și fiecare trebuia să aducă pentru rodul ei o mie de sicli de argint. Via mea, care este a mea, o păstrez eu. Țineți. Solomone, ce o mie de sicli și două sute să fie celor ce păzesc rodul. Tu, care locuiești în grădină, niște prieteni își pleacă urechea la glasul tău. Binevoiește și fă să-l aud. repede, iubitule, ca o căprioară sau ca puiul de cerb, pe munții plini de mirosme.